بسم اللہ الرحمن الرحیم وان جرین فالکننا فی صدر النهار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر رائع کی لتعلیم دعی اور نشر العلم ترغیب دیں د ناشور العين ترہیب دے چه سورہ هدم کو باغیبان چې کمندنو شام کو او چار باغیبان ا ربن چار توره سو مې ثواب چې کمندنو ا ہستاپ کھاتا کې لیکھی د جنا عیلم خور او دار ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام و یا خاص مقوان دی ورطلو نو وا خاص مقوا ابن عبد الله البجيري رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام فرمائي زمنگ بدر روايه پر خوف دے اصل کی متاخر فی الاسلام و رسکو مسلمان شروع ندا دو روایت سی دینو او اکی بڑا نو چه گلی دا روایت تی منسوخ سی او اکی بڑا نس کی, کی مسال فالده وی کننا في صدر النهار عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من در رضی پسر کے نبیل صلاة والسلام سارو في صدر النهار در رضی پسر کے نبیل صلاة والسلام معلم و آصحابه کرام شو ندام تعلمین نبی صلاح و سلام فرغتی ناستل او صبیت نزد دکولو و فی صدر نه معلومش را چه د دزدک لی دپارا صحابه کرام و افزل وقت ور کرو لکه دا او ابتدائی وقت چیده دا اکثر خلق د معاش دپار استمالی دنیاوی تشمون دپار استمالی او چده دینا فارق شی نبیعو ایمان بل عبددین کارومو کو آلو بزاریزم چده کاروم زاریزم او صحابه کرامو اصل پیم لماعاش شکم وقتو ماغی شکم دنو دل لارکڑو فی صدر ابن آغاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام خواہ کیو وچاہو قومون حراتن مرارت راوی او قوم 10 اوراتن چلانی جامه کافینو اوراتن بربندو زانو چې غنی نه دره دلو بربندو بربندو مطلبدار چې کما جامه اگستو نه جامه کافینو اوالو ورځیږي نه شوري مختصر وندگی غلی زورتونا اغیر چی کمدنو پت کریو یا ورات و نمرات اغیر چی کمدنو دو لوگی آسارو گی وصلی و سرون نوی مختصر کاریو وصل وراتن حالیتن خالیو مجتب انماری قبل مستاب النمر نمر جامد نا میرا تندا نا میرا نا نو نا وړای او صادرگی قریب نا میرا ویل چی چکر ته وای پچی بشاد نا نا ميري هغه زې برا چې کوماده دنګري خر ماغې کو ځان باندې سوړې وړې که خداری ساداری بزانا چوله و یا لین نمار یاد نمار پزای لفظ تا عبار آغل دی سی دا غیبستی بی راک کلکی زدی تنا حاری لعبار دا دین ام مالی ما شوش بربل نو زکا غران تن چه غران شو بربل شو کار بسی بی ادا سلوی چه غی چو غیر چوله بی و ساداری بزانا مطلب چې کمسی یا <دي> چوالو راکټینو <فينوه> مرستای دې ایوا چاغي بزانه چولې و چې کمندوی او چواله سي نو وराई متقليدي السيوف توري وا توند دی بلداون دی چې چلو قام ما ته هم والو بل سر طرفي کي شيخي وتوقه كله هم مزر ټول چكندر نو مزر اول نظر چې وکتل 10 و 70 چې صحاب دياله ګره مزر قبيلې واله او چې به پور نظر سګو اوکو ملي و چې ټول مزر قبيلې واله بل كله وطمع هاروز برسول عليه صلی اللہ علیہ وسلم وبدل شمخد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغبر لیدل کلد خوش علی دلازه اے کلد خرقان دلازه خوش علی دلازه کلد مخصور شی بدل شی او کلد خرقان دلازه مخی تغیور راشی نو دا خپګان د لاته چې کم تا تغير کومه کیرا شي ماګیدا تماحر ویلې کیارای وي دا خپګانو د پریشانې غلا تا چې کم تغير راشي ماګیدا د ګوندرو تما اوروي اته ما اوره وجو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سمو نبی صلی الله علیه ولباذل شو خفغان دل اسلام را به من الفاتہ ووجد دین چې وی دی د لویبا من لوکیه ضرورت پکړی رو دلباز ضرورتونو ظاهر کړي او یوو پتا لګی را د دې دروازه کې سوالو غواه آځو نو واجب دې نه چې ویلې دې اجازه ورته مندي فاذا خلص مخرجا نبی علیہ السلام پور خلاړو بیا راغې ناول کور تاسو کو چې څه شټو کنه نو بس لګډوم را پټول کېږي چې څه شټ دي نا فاما ربلالان ذلال ده کوم کو فازنا را غزا نو کوینده باندې و اقامه مازه او کو با سلام زين کو يا نبي عليه السلام تفرير او بيان اوو اعزانه اقامه اوپر لدينا معلومه چې فرزي منځ او ظاهر غذا چې ما سفين مصکاریږي دغه مسجد صدر النهار لفظو الهي اياد پرې شومې رزي دجومې منځ او کاسر رزي ويام ما سفين یا نبی السلام ثم مودعو اسکو خال کو تلگا خبر اوه وا د سورۃ النساء تلاوت کو دایات د سورۃ الحشر تلاوت کو دایات د سورۃ النساء کې یو خبر اوه وا یو نفس نه نستاشو ده یوت ان تکلیب ده طولو تکلیب ته و دامستاشو رونا دی نده که پرغیب یوت اگه داؤ چه ده یوت تکلیب ده طولو تکلیب ته چه سورا پا انسان کی پا انسانیت پانی شقق زیا کی گی ندوم نبوت تا نزدی مطلب ده نبوت وراست پده کسی کی گی را دا یو اهم خبره چې انسان پنسانده شفيق شي پیغمبر دا پیغمبري چې ملالې نه راغله هغهه الې ملالې نه راغله چې دوی دومره شفيق کو په قوم باندې کل اب علل ولد لا تطلار په بچغان لا شپږ بچش مېني دوم دومره شي ګمندو په کولو او ماشيار باندې باندې دا یو اهم خبره کله چې علماء دې درد نیو نه غلې نو میراثه د نبی نشته میراثه په علم کې په نه اندا چې ګمندو په دیوالانه خبره او شفقت منصب امامت وګوره د بیا وروسته پټو لګي دوئیم پر آیاتِ کریمہ کی دس سیل رحمیدہ پانلو خبر آوات و انسانیتم یولوی سیل رحمیدہ و اتقل تسالون بهی و لارحام النساء آیاتِ تلاوت کو آو دس حشر آیاتِ تلاوت کو پاریکی لآخیرات دا قیارہ حکمو وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَ لِغَدِرْ زان لديه استبال صلي قليدي عمل او صداقات آختي كم نمو زان لغوله لدي دابات لبو زان لما اخي سولي گئ عمل او صداقات زان لغوله لگئ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الحشر. اتقو اللہ والتنظر مغصم ما قدمت لغدر چیامت پر بارے دنیا کیا او شریصا دا سبا فکر وی اٹو لے دنیا نندا او آخرت سبا رے دا غیر پاران سوگا چیدا چه کندن صحابا واؤر ادل نتصدق رجل من دینائی یو قول دا چې چیزا خبر په معنا دے انشاء دے په معنا معنی دا امر لیتا صدق حجل من دیناری و من درامی من صوبی من سائی من سائی بررہی من سائی تمری حتا قالا ولو بشک تمرتن نبی علیہ السلام دے پر سید آیا تو نووائل آدے لیاتا صدق و جلوم من دین آریه صدق یو کی یو صدقی سے که هر صدق که اشرفائی را وڑیشی که درحم را وڑیشی که جامع را وڑیشی که غنم را وڑیشی که کجوری را وڑیشی اگر که یو ده کجوری و حیثه اولی بس یعنی مطلب بی صدقی دی صحباتی نیشی یا صاحبتی د سوشنې شي پاجې نشي خامه خالجه ګنرو سولتاو کې صدا په معنا د امر خبر ورانې چې نساهوای کرام انتصالو کوو او تاسو د کا هر یو سری من دیناره من دره من ثوبه هی من صائب له من صائب امره شایو اوګه غنمرال شایو اوګه کای زيري راوي والو دي شته کتاب را دي چالګه لگاوم را مبياله کو فجا رجل ي و شایو شغرا من الانصار راوي و شريانصار و ناي وبدوا جسرته برتوا کاذ كف هو تا جووانا نزي و چلاج راو دي نه اي د بل قد عجزت بسوشو دينا اا مطلب صاحب فلای چا کړي وا نیولونه دا سره اور کړي وا چې اوږه زړه نه خوش دي وی تر انزې شوو هیڅ څڅه تاسو را غوړ دا ارشاد دې زمر په سيوي وبغي هغه وخت په سيزه وي دراني بل قد عجزت ثم بیاپر لبسی خلق سوروشو حتا رأیت و قومین من طعام و سیابین تردیس ما دو دیدیو لیجل فا قوراک میومو لیجل و دیجامو میومو لیجل یعنی یو دیدیو تاولا گیزا فا قوراکی سیزونو قوراکی اشیاء یو طرف تجمع کدل او دلیباس اشیاء بل طرف تجمع کدل وقتی تور صداقات دا مسلمانان و سرای اوبا سرا تعاون ضروری دا سکلک لکیجی دا مسلمانانو په یو اړیکه باندې افاتراشي فرشي سیلاب راشي زلزله راشي دا اقوان وغلراشي وخت ته رارې ډېر محتاجر شي هاغه ریبانان څنګه نن د اړت نه کسونه زرزر چه کمدنو کذبون او کیو خام خازای بازان لگو ری صدقائی لکا و وقتی طور صداقات مسلمانانو لزروری دی شاگئی چه کمدنو باز بائی زمون فو بیع دارشی جانا لکا و غوال انگیشی جانا بیعو زمون لگا وزیری آدم و غوال انگیشی دیوی چه خدا سیوالا کبانی اپات راوالی مخصر عجبار خوبون اڈیل سکی آوان که یا لی خپل شان دیلې دي. دا بل زما نه. دا بیا خپلایي تنظیمونو دي، رفاهي تنظیمونه. دا کوم کار وو شي. زموږ فللې ولې څلګه خبره جوړ شي. څلګه اغینوري او څنوري دا خپلګه سیمای نه. دا غلط خبري دي. او دا مسلمانانو کې دایي جذبه وقار ده. دا. هر څارایه تو قومینه من توه من وجر اللہ اللہ اوس بیا وین راي او وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وليد مخد نبي عليه السلام يا طحلل شغا زليده خوشاله او څلته يتما ورو او دلته صدې يا طحلل دو خوشاله چې کلب مخد تغيير راځي لدې يا طحلل کانهو مضحبتن لگا شداز اکم ننو دسرو, دَسْرُو دَسْرُ زاری و تکروی دسرو زاری و سوی دانچه خوشحالو یو نبی صلاة والسلام شد کم په پر صدقات و چې شد صحابای کرامو نیک عملو کو دویم نبی صلاة والسلام پر ای همدرده خوشحالو شد ما پر ای انسانیت د خدمت جد بشتی وېګه یو اصفهاتي بل خدمتۍ درې خلافت دي چې اسلامي جماعت د مسلمانانو یو جماعت د جکندنو خلافت مرتبه ته نو اول بل مسلمانانو ته اصفهاتي د کتاب قرآن او د سنت خبره عمل کوي اصفهات ناروسته ولید انسانیت خدمت شروع صحیح رکھنا جزوی طور ورے سے شورو خدمت ویل فیر سوسائیتی بسکی جوڑ کی خدمت کی ادارے و جوڑی کی انجیو بسکی جوڑ کی خپل مسلمانان خپلو کی و صداقات سکی راجمہ کئی زکاةون بسکی راجمہ کی غریبانان اللہ یو دے بلدے و تقسیمائی نو په و دے جا مظلومان و خدمت پکی اللہ تدکل سر ظلم شدے خدمت کی چھ دے دا سے پدے وانے دخل واقلی خلق با فقبل دے حاکیم کیو خلافت تا دیو رسی دا دریدی یو اطواعات دوین سے کمنون خدمت او درین سے کمنون سشی خلافت بیام خلافت تا دی کمنون دے رسی اول بد زبط نفسی بال اطواعات اطواعات فاہنی. نو نبی علیہ السلام اکتل سی زمان پا دی امت کی دا خدمت جذبالا او انسانیت درد دوگی مبادی بانے نبی علیہ السلام خوشحالا شو فقا رسول اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام پر غیبن ہوا ہے بانسان نفل اسلام سنتا حسنتا چاہ چی جوڑکنا پر اسلام کی او طریقہ نیک ہے او طریقہ خواہ اندلاء جارداء واجارداء واجارداء شاك شاملو کی بدي بانن فرص دينا شه نباشی کم آوره نمازدرو دينا مامولي هم اصل کیا غلوم دیکاس چه تیستی راوله لات تبلغیان چه کلا مسالبه کهی که نا نیسوی ورومبیکا صوکتی دی شیطان لاماتاگی چه تاوریده لیدکه نا رومبیکا صوکتی دی شیطانا لاما تکی تال سواسی خفل وانیم تا دیر برا اوز پر از کدل تا که منگو آیو سیالا واری دوری والا دا غکو سداسی یو ملگر دی او غریب دی او غریب دی او رسر تعاون فو پرسی بایی ملگری تی کندنو دا خفل ترکنه دا تعاون خبرو که اوز کنو بی کست پانسوی والا پاسی دو بل با پکتا تی کندنو دا چار سو والا را دی دو سو والا برا دی خوکرم بے پنجہ دارے پاسے دو پونش ہوئے و دی کے بعد کسا پر اقراضی اولنی دم رغت حمتو کو چھ پنجہ دارے ہوئی کانا ایک اللات ہوئی نو کتالی کا سنگو چو دی ملنم سا پکار دی دی پشتا سزار خوبسو کو او علو دی سر بجے کم ننو دی اولنی دا قدم چدے و دا نربختاور قدم اوش پا دیوانه چه کم کسان قدمو نخدی و ده اولانی چه کم قدمی خده و ده کتنو ده عجر کل چاله ده ده اولانی چه چه ده شیطان ما تکره ده و ده کتنو عجر اغام چه کم دنو چاله شو دلشو خود ده کتنو ده مزدورین کمی گی نه دانه این چه درید عجر نبسه کم شی و چون که اولانی قدمی خده او خلو کربسه پا دیلار س پراوان شبی نہیں نو ددغے سردی سے کمنوں مزدوری سے ہوا زیادا ہوا نہ دیو نے کار دار ہی بنیاد کے خاذل داغیز کمنوں دا اصل سلسلہ چھت دیو نے کار تہ بنیاد کیری من سن سنہتن حسنہ دان دینہ مختدین دلیل نہیں دلیلنې د بدعاتو د ایجاد د بدعاتو شې شی ایجاد چې څنګه کوې میلاد النبی لهدا چې طریقہ مو کار کړې سوره ټول دوی ما سننه فل اسلامه سنتان اصفانان علامه له کتابونو د کثولو وچکم ده وداعات وبرد کتابون ده کلیشوی دی ده امام عدوی وورا رساله ده ناغینم نه الاصول في الوداع والسنن الاصول في الوداع والسنن ده امام عدوی ده ای اتسان نشاتیبی بهترین کتاب ده ولکه کتو ده پارا که خدو ده پارا اریو کتاب کره پایګه خوانه هم ال مارای کې ایو کتاب دی لګا وکاتو دا فار اته 60 او موافقات د دا به سری چې تاونه او کابرګان چې حضرت ابراہیم الله تعالی دې متعال لوري ترتیب ورکو اته څنګه اصول دی دا کتاب البداعی واننہی آنها دا دا و فرق کی اصولی کتابو نمی دیبن وضاح کتاب کتاب البداعی واننہی آنها کتاب الحوادث دی کتاب الحوادث دی ابن راندقائ دا دیگم دنو آگئی اصولو کی چه کم بداعاتو دی ایجاد دپارا مبتدعین کمی خبری زکر کئی نپائی کئی او حدیث دارے راگئی جوابونا کڑی دی ولگا بہترین جواب اغدارے چه من سننا فی الاسلامی سنتا حسنتا دن دین تقرر مرادن دن دین اجرا مرادن پودھو تنفیذ او اجرا صلا مرادن چاہ جاری کلائی او پی اسلام کی او خیصہ طریقہ یعنی دی اسلامی وخیصت سوا طریقه و خود دی تنفیزو کو دی سو اپرا اجرا اپرا دی تنفیزو کو لکم من احیا سنتی عند فساد امتی نسونکو مخیو گنا سونکو مخیسی دی اشتره خود تازه کی خلقو تا و دلتا غرا تازه قول مراد اجرا مراد تنفیز مراد دے تقرر نمی مراد تقرر اختیار ہو نشتا تقرر دے خوشیر کوئی دی قرآن صاحب کوئی دی ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ او قرآن ہوئی ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبیها ولا ستبی اعواء الذین شریعت نو چه ده زانه جوڑه شریعت اینوی از شریعت نده اغا احواه دی نو من صنده یعنی چه اصل موجود رو او دا داگه اجراع افرام تاگه سو که اگه ان پاس انفاق اصل سده موجود ده خود رو قدم سکه کی خود رو نبی علیه سلام حکم ورگ رو نو آغای امسو دایو ادال ورالخیره او اغا صحابی مداد کمنو کی اجراء شو چې دا اجراء شو د د امور د منشنه کر اسلامي سنتو د حسنانو په لو او اجر او اجر منه مل بها من باده تعلیم وتعلم هر شریعت کې جنو ها و کوم بندا اوسته کنا ولا کدي علاقه کې ثاني جنو نصر القرآن محمد اللہ تعالی سکے خودو بنیاد کی خودو او بنیاد مرنہ و شنلی نوور اللہ و مرکدہو سکو کی خودو نفلو اجر و من جسوک درس کئی انا اغیب دا اجر دے اغیب آغیب بنیاد سکے ای خیرد اغیب بنیاد ای خیرد تیوالا قید علال شی خلق درس نبی جنی حل دا تعلیم دا قرآن نبیلنی تاریخی بنیاد کیده او خلق راولن شروع خلق خوشالشی او اغا ترتیب چه کندن شروع شی ورپسیست تا شاگردان تا متعلقین نی. یا تا تا یو علمو قدل چه درس که زبن سو کم درسو کم ندو حسد مکاوا چه ما شروع کنو از دی پلاک کار پلا کی اللہ دا شکر دے ما سارے کار دے ہو تا ادمی سے بوئی چی پیو کلی چی پنزو جو ما تا دی او یو مولا رے مدنہ با خدای دی پنزو جو ما تا دو سکی تا پوست کئی بل مولا سکو بایدار شو ندا مولا حسد تا لکی دی دی پنزو جو ما تا را سیدلی شو ہاں دا خو مسکولیت تی دا خو شہرت نا نہیں او چیو سر ایو بل مولا پیدا کن و نیم شو نیم و بخوری زن تا بوزکی نیم و مدن آگان و تا نشو که خدای پینزه او هر جماعت لگی و دیوتاوی اللہی تاسو پوشا لگی زما و گیرز پکککلی تاسو دا کار سر ترسوی زبازان لعبادت و کن زبازان لعبادت و کن بس ما خوشی کندن یا کار کن او زما زی مواری سر تا سو شو او را زمامت اولیت پرکسو ناغاز ایک گندنو و بغدون شروع کی دو بلازامن آنگا خوٹی راوالی تی سوایا مان من غیر ایون قصا من عجور ایم شیع ومن صنع فی اسلام و جاری کرلا اسلام تی و غلط طریقہ پوش بھی کنا ہے جاری یعنی گناو فی اسلام شریعت حرام کرو گناو خودل آری بنیان تیخو پویو کلیږي څنګه به جنګ او د څو درو راځکو پویو کلیږي واري چانه به جنګ له دې واري سره راځه پراش کرا پویو کلیږي فلم چانه به جنګ دړو وبسر اورو سیلبر اورو بېدار پکې را لکنه بېدا ته دج کمنو بېدا ته اجازه ته نه ریسو د ان کیسه ته اجازه کدا سنت هي اې اې کرا کلو بېدا ته ظلاله ته دای اجازه ته و کان آلیه وی ضرورات و دون گناسوں آوچو سوپ پدیب دا قیامت تا پوری لگیا دی یا دک کبانے دا کئی ندر رنبی کی جات کون کی بانے بے سر آجی وی ضروراتی دی رنبی جاری کون من غیر ایون قضا من اوزار انشاء با غیر دنینا چا کم کڑشی تا بوجونو دنینا و دو گناونو دنینا وحان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظ نمک کے حدیث و جوزی مثال ذکر گئی نظام کتاب العلم سارے مصابہ مناسبت ظاہر ہو چھچا دعلم نشارکو قوریے نظلم اللہ عجر ورکی عوضا وچا عجر بولو رکی چھسوک پاریوان عمل گئی دابل ذکر کے یو جوزی مثال چلکاو گورا قتل سکنگنو اولنی گنیات چاہے خیو قابی لکھے خیو نا دا قیامت اکبر جسن نا حق کھٹو نکی گی نا داری او بوچ پچارے نا دانو دیکنی چلاو قاتل گناہ نسرے پاکتے خلاقا مرغیر یر قسنن او زارهم شه ر رسولونو غناره ته کمیږي نا هغه چې چا ګنيا د ګناي خره راغې هغه باندې سره ويزره کوي قانون یې مستند دی الله تعالی او قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا نفسا بغير ذنب شيوه له کېږي له یو نفس پر ظلم سره الاول ما گردش کمنو پاولانی بنیاد باندې کې فلم منده نه هل بوجو ګناج کمنو دی وی نی را نی انا لیا نو اول من سنل قدل زګد یا ول الله راچا او چې غنيا دي کې خزر او د وجرو داې بنیاد دي کې خزر مطلب د برخو کارونو غریاب مند د خو کارونو دعوت ورکا دا خو کارونو بنیاد شلو سوال را چې مصادیق او سننه کې و دیز ہے کہ حدیث معاویہ دو طالع نو اغد جواب اغدیز ہے دیر مناسب نو اغد کتاب اخیری باب باب سواب حاضر امہ اغد سرہ دیر مناسبو و سنسکر حدیث معاویہ لانزال من امتی باب سواب حاضر امہ ان شاء الله تعالی ان كثير النقاس basis qomeno bal riwayat zikr kaye daam da nashr ul ilm aw talab ul ilm tu fazilat kire talab da ilm aw nashr ul ilm daaye bo fazilat ke zikr تاسیر نکاسی له او که تاثیر نو کېته نو پرسته دې ګنده نه دایي ګرځي چې تیر مې زی ویلې دا کې څه تاثیر نه دا ولادوی قال دجالسن دا تابع دی دیو اسلام ابو رضی الله تعالی فرانو سره رضی الله تعالی هو مشهور صحابي مسجد دابش دا دمشق و جمعات کیون مزل ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہو بدغل دا تشکیل شروع زردار دا دمشق و ابو دردار ناستو زر سرمون نیازاره را گئی او رجل دا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہو یومی المرا گئی اقالن و ترئی آب دردار اے آب انہی جیہ تو کا می مدینۃ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غلم د نبی علیہ السلام د خارنه تم مدینۃ اضافت از تو کو کنا سے دلائل ل چی نی جیہ تو کا می مدینہ ذرا غلم د مدینینہ مپیری شو وجدہ د پاک خارنه سے شوبری اغل د نیم مدینۃ صلی اللہ علیہ وسلم می ہوی وراغلے مالی حدیث د پاره د یو حدیث بلغنی انک تو حدیثو علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ده کوم نو دا خبر را رسول لدا چې تا د نبی له سلام نه ډایرک بیانای ماجیت تو له حدیث زبر سلام امراله بل سلام یو د علم د سفر معلوم دا ایلم دا بارچ کنگنو سفر او بل تا کلوشی سفر زکر دا مدینی نا راگل دے او دمشق دا دا مقصدی ایلمو مقصدی ایلمو در ایم وام دا چیدا نگی نیچی تو ابودردائی او مهمان نوازی او لیر مهمان نوازی گئی زردی وجینا را گلی صلوان یاد دسارا دی ملما سارا دا حدیث نو نو دلویز دکار دشانا دا ابودردانا شاوات علی شاو رسولی حدیث د نبی علیه السلام شفاء د مدد چې دې ملمتوم د حدیث یادو د زلم ورته ودت نو د څه ری او ریادله ری نو د دبل اناورادله او دبل ناورادله او د نبی علیه السلام نو سند لګلریو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 م معلومه سو چې علوم سنت د فار سفر هغه حدیثو د عام پکاره سره ک نړی بل غدور دی دی. او بل ځکه یو دې حدیث کې او د هغه د نبی له سلام پر مینس کې دوی سو عادت دي د دوی څو عادتونه او له اړېزو ديږي چې جانا یو عادتونه نبی له سلام ته تشحر کما شو او نه یو عادت کما شو د هغه کمندونو نن سبا زمونږ الله رب الاولاد و اشعات و طویب و سنت پانی دو غلوبی سنت کرم کرده ده یوز کمدنو خطیف سه مد در ظل حلالی عمر او صحت کی برکت واشید چلاغو یوز طریقه دا معمر عن معمر معمر عن معمر یعنی ده دا, دا سی محدثین و زنانا چا غی عمرو نڑیو سن و کالو نا یک نا دا غینا چه کمدنو پا غیبان دیر کمی واسطی ری دیر کمی واسطی ری زده و جنا دا رب و علیمان رازی اوغا چه کمدنو دا خطیب سے من اجازه آخری نا دا غینا چه کمدنو دا صند اجازه آخری نا دا غی صند عالی ری زین زموند مبتی سرابی دل سے مدد ذله فالعالی داغت سند سے کمدن و عالی دے و واسطہ قادی شمس الدین سے برحمت اللہ تعالی و انہیت فکاری شمس الدین سے برحمت اللہ تعالی شاکر دے قرآن محمد اللہ ام نے مداغین سے سند عالی دے و شیخ قرآن و سینلین و رلہ و مرقضہو و شیخ الاسلام بجلی رحمت اللہ ام آسان رے و اندار او مراناو سیندی دا گنگوی رہمو اللہ تعالیٰ سرے شاگرد دے او لگا دا سنت دا سیدین دا سیدین دا کو لاندہ بانے سے شرے دے ساو شرے دے آگے بانے نو غلولی سنت چے گمزنو دام مطلوع بدا چے سرے چے گمزنو دو غلولی سنت دا بار سفر ہو کی لے انا که تحدثوا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم دا و سره مشهمل مراجی نه ډایرکټ په مقصد وي دا لري ټول مقصد دې لري ګوري کلم المراجی ته ورآو خو له دا ګوري هغه مستخلی ته ګوري که ته تواي زده زده لږ سره اعظم هغه چې دما خو لري ضروری قباوا که خوراتو سره څه وانو د بیا کینیه تملی زوناشه دونه دې دې کدیره دې دې راځه وریناشه دې ولکه هغه مقصد دې دایریکته کار هو دیم دایریک راغله و دایریک پته شوی مقصد وې ولغلی انک ته حدیث ورسول صلی الله عليه وسلم دې حدیث ده فارغله ما دې دغف کر را علامه خوا ته آره نياره رالا ما خوا ماجه ابو زردار رضی اللہ تعانو وائل فائلنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوری دلید نبی علیہ السلام نے اکول شوائلی دو قول دری یو قول دا دی چه اغا حدیثم دا دی اغا کم جان سفر کرده اغا ام سلی دا دی مخاطر پکر دا دیلگا چه کم حدیث دا پارا سفر کرده نا ریکن فضیلت دیتا دی نا ناغم ڈکا حدیث تے زویم قوال دا دے چی اغا حدیث بلو خود دے تالیب العلم دا حوصل آبزائے دبارا چی دو دیر غلط سفر کردے ناغ دو دے حوصل آبزائے دبارا ورطمق دا حدیث ترغیبن ہوئی حدیث دل تا ذکر ننے چی دکم حدیث دبارا دے تالیب سفر کردے آغا ننے ذکر خود دعوت فضیلت دبارا ذکر کردے چی دے دا تے کم ن دا سفر کول دا مشقت برداش کول پدی بانی دیسی شی پوش آلی شی او چی دا برداش کول دا تاستان شی ندی و جنا علم فضائل طلباء کرام اتا دیر وائل پکار دی دیر دیاد چھکل دیتا فضائل دیر وائلی کی گی ندی سر دا علم احمیت پیدا کی او چی احمیت پیدا شی نو دی بیا موږ سخت برداشت کولې بیا موږ سخت برداشت کولې او د فضایل چې دغني د ډېر ویل په کار دي چې اولما او طلبه او حدیثي کمنو فضایل دی ویل شي بن سره کا طریقا به علم درې زونی چې د اهمیتي ضرورت او واقعیت دی چه کل ده دره وارو تده صریح فکر دی نبیات صریح مشاقق برداشت کول آسانی آمیت و تا معلوم شی چه وراثت ده نبی ده ضرورت و تا معاشره که معلوم شي چې باگر ده ده ناچه کم ده نو ده انسانانو جونتی ریدل ای او آقیبت ده علم و تا معلوم شی چه نتیجه صده لکه سپی الله سکی ورکی آکے وقت معلوم شید آدری جیسو ناسی شید معلوم شید نو بیا تعلیب تا مشاکت برداشت کول تاکیب برداشت کول دو تسرید لکا نا تا تبلید دا تول گاڑے بچا چلی کا پچا چلیدی پا پزائل تول گا پچا چلید پزائل ہوانے دے انفاق پزائل ہوئی نو لکا تقریبا تو مسلمانان ہوگی دنیا کی مالدارت تنظیم آغت ابلی بیان دی ضر بل تحصیل مشتی حقیصہ نو دا اولی دا, دا فضائلو فضائلو بزور کی گی خلووالا خوضوا بیاوالا ترخد وعیوار غوا ایو جنا ادیو جنا محاسن لی اسلام بیانوال بکار دی محاسن فضائل لی اسلام لی اسلامی نظام او ده اسلام دا دی فضایل بیانوال دا دیر زیادت کم دنو لکه دا زن راجع مکوه و تقررون پی کنوه بیانون پی کنوه و محاصل رتا بانده اسلام بانده براکات دنیاویه اگر راجع مکوه اسلام چیپ تا براکات خورویه سکوه راجع مکوه دا کول چی او دا اوانو فتلگی لده بان صلقہ طریقہ نیت لوگو بھی ہی علمان سوق چی روان چو پہ اولار بہنی سی طلب دی بری که علم لا ران طریقہ نم آم نی او علمان ام سرے آم نی صلق اللہ بھی طریقہ نیل جنہ روان اللہ دلارا تدید واجنا پہ اولار بہنی بھلا عوض جنہ نی کیا ری وضا طالب علم چی علم لا روان نیل وضا جنہ روان فضیلت وان الملائكه تضع اجنحها حارز ل طالب الليل يقينا فرشتي في الليل تضع اجنحها خامخديت قدنو و زار خبل خامخدي لا تضع اجنحها يوم فرشت قلبان حمل له فرشتي و څەڵد خو دلا می خپلې وځاري غواړي تعظیما لکه یو فچار رواني خلک په تحالیم غواړي چې دغه خلین باندې خپې کی دي په خدمت نخويس شي بچ او تعظیم دی چا د بادشاہ نو قالین و دڅکی او غواړي فرشتي د قالین فضايبانه اور دسو غواړي په لې وځاري ده ده طالب العلم ده پارا ویلی دی خواه ده ده ستودنت حمل لی خطبر رو کم ده طالب ده سفر چی ده دی ندار دیر بخت آور دی دیر بخت آور دی, دی آنو برپریشتی وی چیز منگا ورزر یکوی بخت آوری شی یا سفر کې زمون وځري استعمال شي نو اگر قدمو وینونه ولا قولا په حقیقت حمل نه درې مداد اون په حقیقت معنا لا تاو اجنه هتا خامه بند کی وځري خپل پرواز بند کی چې کله لیداسی مجلس کوی نیټه ای کې انده گرزی گرزی او دازی زایو نو گوری جکلہ مجلس دا علموینی نو پرواز بن کی و سارا شریکی شی نا دازی مجلس تیچی دی تا پرشتی حاضری کی مجلس دا علم دازی مجلس تیچی تسا حاضری کی پرشتی حاضری کی دازی کمدنو تشبه بالملکوت تا تشبه بالتا ملک من شغلی د سما د ذکر د بارا د اعلان لپاره هغه را کو زی شي او پرواز بن کی سفر بن کی علورم مجازي معنی تھوري دادر معنی حقیقت وی باندې مجازي لا تذواج نه ها کیک دیور دار خپلې وَذَرِقْفَلِبْ كِيك دِي کِنَا يَتُنُوَانِ تَوَاظُو دا کنَا يَتَوَاظُونا یعنی فرشتی آجزی کی طالب جانتا توازو کی ایر دا یاولوی سالے رے. نو فرشتی دیسا توازو کی آجزی و سرپی اوبلہ کنائی مانا مجازی مانا دادا شدا جی گمنا نو اشارتا ماؤنات تاو مدد تاو وطلب دا علم دیو شی طالب تاو پرشتی مدد تیو اغنو سر طاوان تیو پرشتی و سر سکی تاو مدد و سرکی و طاوان و سرک دا بیا فاتل یې خو چې سړی له مناسباتې نه ومه دا زموږ نه تاسو کاول زموږ سره کارونه کاول متعلق کاول خو کې 카메라 ته لوړې کې 카메라 ته او ادارې دې عزت کې 카메라 ته دا طول ورداش کاول له دا به غوږه تېسیل نه کېدل نشي صدازه څر په ریشتي څه کوي لاس دې عبادت پارشتی و دا عرص کئی رضل طالب العلم دا پارا دا رضا قول دا طالب العلم آم یعنی دا غیت داوی چه دا پارشتو دا ارادوی چه دا طالب خوشاله دا طالب دا خوشاله دا پارا غید آگی طالب مادو محسوا چه دا طالب العلم خوشاله قول مطلوب دی خاپا کوائی لکا ابو بکر صدیق تا نبیه سلام ہوئی لعلک اغذبتهم ولئن اغذبتهم فقط اغذبتن لا تا بدا تالیبان خفکڑی وی کدی دی خفکڑی وی نو اللہ دی خفکڑی رئے نو پرشتی کوشش کی جی تالیب سکی رضا کی نتون تالیب خفکا ماما امار ابن آسر رام اتا بی سلطانو نبیه سلام خالد ابن ولید تووی چا امار در نخوش آلی نو اللہ بدر نخوش آلی که عمار درن خفه الله تعلاب درن خفه یا تعلاب درن نو خالد رضی اللہ تعنوه تر قیامتا پوری تر مرگا پوری زمان دا کارو شماوی تیزمانه که تا عمار خفه نیشی که عمار رانکه تا نارادا نیشی نو دا رزل تالب الیلم پارا لخشالا کولو تالب الیلمان ت طالب ویلم چې کوم نن خوشاله شي الا تضعو بار مقوله ووشو یا خوشاله کی طالبان الله را موحال دي کی طالبان لرا را چې طالب ویلم خوشاله غي درې فضیلت وانما العالم یستغفر له ومن السماءات ومن الار عالم چې تروس ضوا د طالب شان دي ورسو او تعلیب بات ملادی گی نا آخر تو او ت او زالیم شان دے کر گئی تعلیب عالم سنو اول اذا تعلیم شان دے کر گئی او زالیم وَإِنَّ الْعَالِمَاءِ يَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِتَانُ فِي جَوْحِ الْمَا یو فَذِيلَت شِسُوت قَاتِم دَ حَقْوِي او سوک مفسد دے بزمک آگئے نو قرآن کی ریفہ او لائک آلیم لانت اللہ والملائکتی ورناس اجماعینا طول بھی لانت ہوئی ارس بھی توئی او عالم چلے د معالم دے خیر دی د دے خیر خور رئی جو دل پارا ارس من پس سماوات ولون دو آگانی فملایک تی کارواح دا نیکان وی او من فی السماوات تی کنا ناغیم دو آگانی سکی گواری من فی الارب امور سکواری دو آگانی گواری یوازی زبیل اقول نا بلکه والحیطان تی جو فی الما یوازی برری مخلوق نا بلکه بحری مخلوق ورم سکواری دو آگانی گواری در دو دو, دو, دو آگانی نا خیر دی نو زدو وجه نا حالات ما زیداری نو چه حالات ما زیداروی نو آغا طول چیزونو خوشا لی نو طول دلدو آرگانی خواڑی چه صوب نو طول و تخیری کی زوارا پساد فی البر والبار بی ما کسا بس آئی دن ولی او میان پا او بو پا میانس کی فضیلت دالن وإن فضل العالم العابد على فضل العالم العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن فضل عالم على العابد يقينًا فزلة عالم فاضت بني عالم المراد أغذى باغاني وصف ديلم غالبني عالم المراد و مطلب داره چه ده فرائض اداکئی و چکم سیوائی وقت ته واغذ اعبادات و, و بزایبانی فا علم کے خرچ کئی ده فرائض انه چکم فارغ وقت ته آبست کی خرچ کئی فا علم کے خرچ کئی و دا عالم ده عازت آغره شغط فرجی علم حاصل لے فرجی علم و حاصل لے و سیوائی وقت چه عبادت کی خرچ سیواری وقت پتاک خرچ کی شخصی عبادات کسی کئی خرچ کی نو فرز العالمی علی العابی فزیلت عالم فحفظ بانی کفرز الکمری فشان کی کم دنو بس مقمئنے شد اسوار لسمی سمقمئنی علی سائر القواقب فنور سورو بانی سائر نورو فما باقی سورو وما باقیه نور القمر مصطفاد من نورش نو قمر مصطفادی تشانا دا عالم رنا مصطفاد دا نوری نبوتنا نوری بل سطور انسان لرنانه خب بل جاتا رنانه اور سوغما را مو طالب دي ده بیا خار ته درسواله سي نور اوس کوي رانا نور اوس کوي رانا کوي ته تصوير سوغما سره ور کا صفال القمر له له طالب دريا سايل کوا کیو سرورم فضیلت عالم درم وان العلماء اورثه پیغم ام قوالیمان چی دی نزاد انبیاء وارستانی وراست و خلافت دا انبیاء و دی دی یو نبی نزی یو لاک تلیلی سر پیغم برام نو نبوت شست ورکو الخلقو لنا دی خلقو لورکی دی نبوت نبوت نوانو تلو خلقو لیسکی ور ورکی نبوت وراست او وور آسد پا درد کیونه چه سنگ انبیت سرا ده و سر ما دردو ما فکر دارچه علما ایم دردو سنگ چه علم... انبیت masked در خلق و, و خیرخواهیک اولا فکر دارچه علما در خلق اخلاق ده نبی و فکر دارچه عخلاق ده اخلاق ده صرف ده فضیلت دباره ده خدمت دباره نا چه خلقه تاوه اے چه زمان خیال او ساتی زمان خیال داستی ساتن لی لکسن چه پیغمبر خیال ساتی آنور تاک پلڑیو فینا ادا که لگا پلڑی محاریم لکا پل ادا که وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَصَتُ الْأَنْبِيَاء بیاوئی وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمِوَرِّسُوا دِنَارًا وَلَا دِنَا دن